Перерва – ворог продуктивності. Якщо ви регулярно затримуєтесь на роботі і працюєте у вихідні, то це аж ніяк не свідчить про надмірну завантаженість роботою. Це свідчить про те, що ви не працюєте як слід у свій основний робочий час. Причина цього – перерви. Пригадайте, коли ви робите найбільшу частину роботи. Якщо ви не відрізняєтеся від більшості людей, то відповідь буде ввечері або рано вранці. І не випадково – це саме той час, коли біля вас нікого немає. О другій годині дня люди зазвичай ходять на зустрічі, відповідають на листи або теревенять з колегами. Усі ці поплескування по плечу, маленькі і збіговиська, можуть здаватися безневинними, але правда в тому, що вони є руйнівними для продуктивності. Перерви не є часом співпраці та взаємодії. Вони є просто перервами у вашій роботі. Коли вас переривають, робота не робиться. Перерви розривають ваш робочий день на низку робочих моментів. Попрацювали 45 хвилин? І потім ви розмовляєте по телефону. Ще 15 хвилин, і вже час обідати. Година минула, і ви квапитесь на пообідню нараду. От ви не щулися, а вже п'ята. А ви мали лише пару годин без перерв, аби робити свою справу. Ви попросту не можете робити важливі речі у постійному режимі старт-зупинка-старт-зупинка. Старт, зупинка. Натомість, для ефективної роботи вам треба увійти в зону усамітнення. Тривалі проміжки часу, коли ви працюєте на самоті, є найбільш продуктивними. Коли ваш мозок не мусить перемикатися між різними завданнями, ви здатні виконати великий обсяг роботи. Чи ви колись звертали увагу, як багато встигаєте зробити під час перельоту, коли у вас немає інтернету і ніхто не відволікає? Щоб опинитися в зоні усамітнення, треба мати певний час і убезпечити себе від перегрів. Це наче фаза швидкого сну. Людина не може потрапити до неї відразу. Спершу треба заснути, а вже потім поступово настає фаза швидкого сну найменше зовнішнє втручання, і все доводиться починати спочатку. Так само, як швидкий сон є власне справжнім чарівним станом сну, який ми так любимо, зона усамітнення – це стан, який подарує вам справжні чудеса продуктивності. Не думайте, що зона усамітнення конче має припадати на години глухої ночі. Можна встановити на роботі правило, згідно з яким половину дня винадані тільки собі. Постановіть, що з 10 ранку до 2 дня ніхто не розмовляє між собою, за винятком обіднього часу, або зробіть першу чи другу половину дня вашим персональним часом усамітнення. Або ж, замість п'ятниць із вільним стилем одягу, запровадьте, приміром, мовчазні четверги. Подбайте, аби ці задекларовані періоди усамітнення стали твердим правилом і жодні перерви не знижували продуктивності. Послідовно дотримуйтеся запроваджених правил. Успішна робота в режимі усамітнення дозволяє позбутися залежності від спілкування. На цей час цілком відмовтеся від спілкування в чаті, телефонних дзвінків, електронної пошти і нарад. Просто стуліть в уста і беріться до справи. Ви будете здивовані тим, наскільки більше ви зробите. Навіть коли ви працюєте у взаємодії з колегами, намагайтеся використовувати пасивні засоби комунікації, як от електронні листи, які не вимагають від людей негайної відповіді, замість більш агресивних і таких, що відривають від справ, як от телефонного дзвінка або особистих зустрічей. Завдяки такому підходу люди матимуть змогу відповісти вам у зручний для них час, а не будуть змушені заради вас покидати всі свої справи. Ваш робочий час в облозі постійних перерв, і лише ви можете його звільнити із цієї облоги.